אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקחנה מעט מים, ורחצו רגליכם, והשענו תחת העץ, ואכחה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם, ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהל אל שרה, ויאמר מהרי שלוש שאים קמח סולת, לו שי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, וייקח בן בקר רך וטוב, וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו, וייקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר, הנה באוהל. ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך.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 ויאמר אל נא ייחר לאדוני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה? ויאמר לא אשחית בעבור העשרה וילך אדוני כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו